Domnule președinte, profesor Anghelescu, doamnă prorector, domnule prorector, doamnelor profesoare, domnul profesor, onorat auditoriu, mulțumesc pentru invitația de acum rectoratului Universității Valahia care a acceptat organizarea acestei conferințe de deosebit interes pentru oraș, pentru oamenii de cultură din oraș, pentru întreg mediul universitar de aici. Sigur că problema se pune în chip deosebit din punctul de vedere al civilizației unei societăți. Un erudit arab din secolul al XIV-lea a cărui statuie domine orașul Tunis, Ibn Calduni, spunea foarte clar, în mai multe rânduri, și acesta a rămas ca un motto pentru toți cei care se ocupă de istoria urbană, că mărimea unei civilizații se măsoară prin oraș. Or acest dicton trebuie să fie viu și în mintea celor care lucrează în domeniul istorie al arhitecturii, al evoluției societății. Problema Târgoviștelui se pune în chip deosebit încă din momentul apariției acestuia. Evident, ținând seama de condițiile istorice, nefavorabile din sud-estul Europei, orașul acesta va apărea ca așezare citadină în secolul al XIV-lea la finele acestui veac, devenind rezidență domnească a lui Mircea cel bătrân, bine, dacă ar fi danz în firesc aici, m că nu i-am spus Mircea cel Mare. Da, Mai cunoscut e ca Mircea cel Bântu. Devine ca rezidență a lui Mircea cel Mare a treia rezidență domnească a țării românești, după Câmpul Lung și după Curtea de Artuș. Practic vorbind, a fost creată ca rezidență domnească pentru singurul fiu legitim al lui Mircea, pentru Mihai. Au rămas elemente în piatră care mărturisesc evoluția acestor an. Mă refer la scrierea istoriei în piatră și cu ajutorul pietrei, deoarece alfabetizarea era puțin răspândită în evoluție. Circa 5% din locuitori știau să scrie și să citească. Rămân aici urmele Primei curți domnești a lui Mircea cel Mare, Mircea cel Bătrân, prin biserica aflată la baza turnului Chindiei. Este o biserică de plan treiflat, care arată clar că era destinată oficierii slujbelor obișnuite, dar nu al celor de rang unde se impunea ca planul bisericii să fie un cruce greacă scrisă. așa cum se găsea la Biserica Domnească Mare din Curtea de Ardeș. Pe lângă aceasta, în târgăușe de care mă voi ocupa eu, lăsând monumentele din județ în seama colegului meu domn profesor serenu. Alături de această biserică se impune imediat, ca monument, turnul adosat ei, turnul Chindii. Aici se ridică o întrebare pentru dumneavoastră și pentru toți târgoviștenii. A fost oare acesta de la început un turn? Poziția ferestrelor, poziția turnului, elemente de structură în arhitectura lui, arată clar că, inițial, a fost destinat a fi o poartă de intrare în Curtea Domnească. Am spus-o de mai multe ori, am fost aprobat de cel cu care am lucrat când eram director la Curtea Domnească, în 1975 76, de arhitectul Cristian Moisescu. Din păcate, domnia sa a decedat, o spun cu tot regretul, iar cei care au scris lucrarea despre Târgoviște s-au axat numai pe descrierea unor cioburi arheologice, fără valoare din punct de vedere al istoriei. În ceea ce privește Curtea Domnească, ea se va dezvolta în continuare și este meritul acelui domn de în alte școală politică samburiote, dar și de școală occidentală, pentru Cercel, de a fi ridicat aici o vilă în stil renascentist, care, spre uimirea localnicilor și a locuitorilor din țara românească, era înzestrată cu grupuri sanitare. Construcția este deosebită, camerele cu ușile așezate în culisă pe două etaje și cu o legătură directă cu biserica pe care o va construi tot el, cu plan în cruce greacă înscrisă, dar și cu un element de influență orientală, anume ca fațul, acel balcon destinat unei singure femei, doamnei, care avea acolo tronul, pentru a putea asista la strunzbă. În ceea ce privește pictura interioară a acestei biserici, refăcută în timpul lui Constantin Brâncoveanu din inițiativa și pe cheltuiala lui, se remarcă un element deosebit și în afară de uh, portretul votiv de grup care are un element nou, anume elementul masculin, al domnilor ascendenți lui Brâncoveanu, pornind de la Neagoie Basara până la el. Neagoie Basara, Matei Basara și așa mai departe. Introduce și pictura laică în cadrul picturii murale bisericești. Deasupra intrării în proscomidie este pictat o spățul din Cana. Practic vorbind, este o pictură laică, deoarece acolo este redată nunta Mariei, fica lui Constantin Brâncoveanu, cu Constantin Duca Duculeț la Iași, și asistența la această nuntă a stolnicului Constantin Cantacuzino, unchiului Constantin Brâncoveanu, venit. Să asiste la nuntă, dar reprezentat așa cum era el, ca un bon viver. Este într-adevăr o pictură de un realism și de o laicitate impresionantă în cadrul întregii picturi eclesiastice a lui Constantinius, dar și o formă de îndrăsneală a acestui mare talentat pictor care depășește nivelul zugravilor obișnuiți atunci în Țara Românească. Altceva însă se întâmplă atunci în Târgoviște. Curtea domnească a căpătat o amploare deosebită. Palatul care fusese atunci făcut de Matei Basarab este amplificat de Brâncoveanu, care mărește și grădina Palatului, construiește un foișor deosebit descoperit în 1975 la săpăturile din 1907 participa și Răzvan Teodorescu atunci la săpături și el a dat multă atenție foișorului, precum și Încadrării în curte, prin mărirea curtei, a, a bisericii Sfânta vineri. Această biserică a Sfânta Viner pare că este cea mai veche din ansamblul palatial Curtea Domnească. Este legată de legenda lui Vlad Țepeș, căruia îi se atribuie și poarta de la Curnul Kindi. Această biserică a Vineri se spune că la 17 aprilie 1457 ar fi fost locul, scena de desfășurare a unui eveniment de un tragism cumplit atunci Vlad Țepeș pentru a răzbuna moartea fratelui său Mircea, Beizadeaua Mircea, care a fost îngropat de viu de către bunii târgovișteni, i-au lăsat numai capul la afară care a fost mâncat de câini, care au contribuit la omorirea tatălui său, a lui Vlad Dracu, Vlad Țepeș a decis să le plătească în felul lui. Nu i-a tras în țeapă, n-avea atâtea zepe la dispoziție. I-a luat pe toți și i-a dus la ruinele cetății Poenari, ordonându-le ca într-o săptămână, până la Duminica Tomii, să termine construirea noii cetăți. Cumplitul Domn a reușit să-și ducă la îndeplinire planului. Într-o săptămână cetatea a fost construită. Era o cetate cu totul deosebită, legată de Târgoviște prin acest sacrificiu de vieți umane al celor ridicați de la Sfânta Bine. Aici a fost meritul echipei din 1975 de a data exact Biserica de la Sfânta Bine, a data în perioada aceasta Mircea mai degrabă decât în perioada Vlad Dracu cum încerca să o dateze Gheorghe Sigur că privind Curtea Domnească se mai descoperă și alte elemente deosebite, poarta de intrare care era înzestrată atunci cu mașiculi dar care nu avea un zvingăr, se, se mai poate descoperi locul unde era clădirea de locuit a medicului domnului, locul unde erau grajdurile domnești, o serie de elemente gospodărești care țineau de organizarea curții domnești. În apropiere de Curtea Domnească, era cartierul străinilor, cartierul Susai, al străinilor, nu știu de ce se numește așa, s-ar putea ca numele să vină de la sași. care erau un număr foarte mare între domeni. Tot în apropiere era și Biserica Catolică firesc, pentru că ea îi servea pe acești emigranți veniți să se așeze lângă o veche așezare românească. Dar s-a pus o altă problemă aici, problema clădirii mitropoliei. Vedeți, dumneavoastră, s-a mutat rezidența domnească de la Curtea de Argeș la Târgoviște, în secolul al 15 lea foarte clar. Radu cel Mare, sfârșit de 15, început de secolul XVI, domnește aici. El începe să clădească mitropolia aici și ca orice micropolie, avea un cimitir în jurul ei. Eu amintesc acest cimitir deoarece în el s-a găsit o lespede extrem de însemnată pentru istoria Târgovișei și pentru evul mediu Lespedea de mormânt, a patriarchului ecumenic Joachim, care a fost dezgropată, hai să zic, nu chiar cu bulldozerul, că nu era atunci, de le de lui, când a demolat vechea mitropolie și a anunțat o pe acea nouă. Atunci, au fost scoase la iveală la o serie de lesprezi de mormânt, între care și aceasta. Din fericire, pentru târgovișteni, pentru istoria țării românești, această lespede de mormânt a fost descifrată, descifrată bine și dusă în lapidariul care se găsește la mănăstirea Stenea. Sigur că momentul este deosebit. 1505, când a fost Joachim aici, era și al doilea patriarh ecumenic, în Târgoviște, Nifon. Momentul este deosebit deoarece este singura dată când într-o într rezidență a țărilor române se găsesc doi patriarhi cumenici. Aceasta duce și la mărirea numărului de locuitori în așezare și acest număr de locuitori este cu totul deosebit după ce Bucureștiul în timpul lui Mihai Viteazul este pusit, este ars, și mai ales în timpul lui Matei Basarab, când rezidența domnească este aici. Atunci se ridică numărul de locuitori de la 4.000 la vreo 10.000. Iar în timpul lui Brâncovean, pe care l-am mai amintit, se ridică la vreo 20.000 de locuitori. Este numărul maxim de locuitori la care ajunge Târgoviștele în perioada medievală. Sigur că se ajunge la acest număr deosebit de locuitori, deoarece veneau alături de Curtea Domnească diverși negustori, diverși meșteșugari, diverși oameni interesați să profite de pe urma guvernanților. Să știți, corupție și afaceri existau și atunci. Nu, nu e o descoperire a epocii de tranziție. Dar, după îndepărtarea cumplită a lui Brâncoveanu, care crease aici a doua capitală a țării, capitala de vară a țării, nu datorită apropierii neapărat de munți și a gândului că ar fi fugit, mâna sultanului era suficient de lungă pentru a-l ajunge, ci datorită numeroaselor epidemii care s-au propagat în București. A fugit aici mai ales din cauza ciunii. Și au fost luni întregi în care a stat la Târgoviște. Nu s-a făcut o socoteală de către cei care au scris despre Brâncoveanu, aici, Ștefan Ionescu și așa mai departe, a perioadei în care a stat la Târgoviște. Dar probabil, vă spun asta după o socoteală sumară, este cam echivalent timpul, cam egal timpul, în care a stat la Târgoviște și în care a stat la București. Dacă se analizează cronica domniei a lui Brâncoveanu, cronica domniei scrisă de Logofăturadu grecea, nu se vede că timpul este cam egal. Sigur că omul își proteja astfel viața, curtea, familia și așa. Târgoviștele oferă și posibilități de dezvoltare culturală prin boieri. Ceea ce trebuie înțeles foarte clar este că boierii au constituit elementul care a dus la ridicarea culturală a țărilor în toată perioada medievală și modernă. Și Târgoviștele are meritul prin postelnicul Constantin Cantacuzino de a fi creat aici prima școală de învățământ superior din țara românească, Scola Greca e Latina, 1646, prin cei doi învățați greci, Ignație Petrițe și Panteleimon Ligaridis, de a fi creat aici, în casa postelnicului, care se mai menține, încă adăpostind astăzi Muzeul Tiparului, prima bibliotecă umanistă din țara românească. O numesc bibliotecă umanistă datorită conținutului cărților ei și datorită caracterului de bibliotecă deschisă, adică o bibliotecă care primea permanent cărți în funcție de interesul, posibilitățile și dorințele Stăpânului și, în al doilea rând, permitea accesul oricui să citească în ea. Este un model de bibliotecă pe care îl și-l va însuși ulterior fiul posternicului, stolnicului, care va crea biblioteca de la Mercinni, considerată cea mai mare din sud-estul Europei, cât timp a Mai mare decât am adrocarda. Sigur că după Brincoveanu orașul începe să decadă. Șanțul care înconjura orașul ca fortificații este redus din punct de vedere al dimensiunilor. Porțile, mai ales poarta Bucureștiului, nu mai sunt la fel de îngrijite. Nu mai este un interes deosebit pentru oraș și nu mai poate să scrie în piatra istoria lui. Bisericile nu mai capătă aceeași îngrijire. Mitropolia, Refăcută în timpul lui Matei Basarat, descrisă cu multă căldură de diaconul Paul din Alep, este oarecum neglijată. Neglijarea ajunge atât de mare încât este o adevărată ruină. Stelea, mănăstirea atât de frumoasă care îmbină elementele de arhitectură gotică cu cele de arhitectură clasică tipice sudestului sud-estului Europei, este și ea în nu, nu mai există bogăție în oraș, nu mai există posibilități de ridicare a oamenilor, Vedeți dumneavoastră secolele 18-19 sunt efectiv de, de lăsare. Se vede din construcțiile care sunt în oraș. Nu există palate boierești, Există unele case frumoase. Există elemente ale armatei, regimentele de cavalerie, dar nu sunt pe o structură care să ridice în chip deosebit oraș. Fumul care va ridica oarecum Târgoviștele va fi în jurul anului 1900 când se descoperă petrol în apropierea orașului și sunt o serie de familii de aici din oraș care pot să profite de pe urma acestei bogății naturale, neavând niciun merit decât acela de a fi fost proprietarii locului unde s-a găsit Petrona. Sigur că au fost elemente deosebite în apropierea orașului care au ridicat această mărturie în piatră. Mă voi referi la unul singur, la mănăstirea de Ară. Mănăstirea Dealu este o bijuterie a arhitecturii țării românești. O bijuterie a arhitecturii țării românești incomparabilă cu Bistrița sau, mai știu eu, cu cealaltă altă mănăstire, dacă vreți, este o domniță, iar lui este un cavaler deosebit care domină înălțimile care a avut un parament extraordinar lucrat de meșteri armeni, conduși de unoare care, Grigore, care ulterior va fi preluat de urmașul lui Radu cel Mare de Nagoya basarab îl va folosi la foto. Ornamentarea paramentului de la Curtea de Arte. Aici, biserica este cu totul deosebit. Este o mănăstire domnească, cu ornamentare neobișnuită. A servit ca model curții de arme. A servit ca model altor clădiri de mânăstiri aici. Dacă vreți, într-o formă deosebită, a servit ca model curezul și prin Curejul Sfântului Gheorghe din București. Dacă vă uitați la planuri, vă este foarte clar că se servește, că această mănăstire se servește ca Sigur că sunt multe elemente de disputat și de prezentat legate de teroriști. Regret că acel proiect, cetatea, nu a ajuns să fie finalizat. Regret Că nu au putut să fie valorificate toate elementele care ar fi putut să pună în valoare această așezare ca oraș european. Sigur că ar fi fost un oraș românesc, Sibiu a fost un oraș european, dar acolo sunt elemente de natură germanică mai mult nu, domnule profesor. l-au fondat. Herman nu, cred că Herman a fost lângă uh, Herman satului, Herman și Părna devine de stat, devine oraș. Mai no. Sigur că ar fi fost ceva. S-ar fi putut mai multe de valorifica decât se valorifică în București, care are o amestecătură de ose. În București s-au putut valorifica unele elemente noi, ca Hanului Șerban Vodă pe Lipscan în fața băncii naționale, Hanul Slătar care merge lângă Șerban Vodă, dar și aici s-ar fi putut face mult. Eu mi-aduc aminte că în 1975 mai erau urmele Hanului Galben, Mă rog, după aceea am constatat că s-a aras și a apărut hotelul Valachia. S-ar fi putut face un centru istoric de valoare, dar poate, dacă sunt optimist, spun că timpul nu-i trecut și că domnul profesor ne va ajuta să vedem în perspectivă ce se va putea realiza. Vă mulțumesc.